بسم الله الرحمن الرحيم بابو صلح جميعا سيئ الامام الاستثقاء إذا قررتو إذا قررتو طلب دخلقو دامامنا دا استثقاء الاستثقاء دامرحولي الثانيشا والامرحوليه ودرحوليه أقول استثقاء منصوب نظر دحافيشي سوالین ناس علی مان مان الاستحقاق الاستفاء کی اذا قحتو اذا قحتو معلومهم وافشه دی مرجوهم وافشه دی ا دیکے لیے دا کہ استسقاء دعا دا او پدیو دعا کی شرعی وصیلہ او شرعی شفاعت چدے بیلکل صحید ہے اوش دیکھ شرعی وصیلہ رداؤ او رو شرعی شفاعت رشید شرعی شفاعت دولہ سم بابو گو التردام اصحر جکرکی <وصالجي> بابن از اشتفارو کلیل امام لیستسری لهم لم يردهم امامنا طلد شفاعت کا وزی باران طلب کې دید پارانا نزی رب که دید شفاعت که <مم> اوله دوربال د غروو پهشاکه ولهقاممه او په ډیره کوی کوه او په می د جوې کا په میدانو او په ځینې زرغنو د ونومانندې په زنګله تو فن جاهته میې مریه نو د د مریې نه انجییا بهڅ لکه جامه کې راون لشي دا اوس له روستې با د روسکه دا ور رجول چرې نه څوک وې دا مؤمنو کاږي مرادو به څوک وي په دې دیم چې هم مسجد وکړشه ابو سفیان دی خو ازمغد خپل چې نقل دی په دې دیم کې چې فداع رسول الله اسلام فصخ الغیث فبقت علی سبعا وشک الناس دایره دیم حدیثه تکړه ده په پاتې کې چې دا ظاهر خدا ده چې دا و رځی باران په دغه مخشوي دي کوم وخت ابو سفیان راغلو او چې رسول الله صلوات الله علیه و دعا ویل چې اللهم احو علينا لا علينا دا په دغه مخشوي ده ده دا واقع کې ده نبا روان د وره دو دغه د مدینیو کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځک یو ماکه کې یوه موچتو خو ابو سفیان چتو دا په اسمد باندې خبرت راغره یو خبره ده په ستاپ کړی دا وا که ده مان مو سولان نفق کړی دا یماسو تیر سوالی دا خو هغه تیرا ورسته ودا هغه واټي چې په مکه کې واه هغه استفان چې هغه د مشرک و او هغه استفان چې هغه مؤمن و د مکه واه کې و سلا په دې دې مآکل کې مساله د او او د استشفاء وله دې چل شو دې داګه شی په کيږي وای بیا ز یوسف قال غمام به وېه دا شیر په د ابو سفیان دې نه دا شیر د ابو طالب دې ایا طالب وخت وخت کې او طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم وسلکه اونګې دي ښه ظاهره ده څنګه ظاهره ده څنګه کوله شو رسول الله صلی الله علیه اسلام خلاف او د رسول الله صلی الله علیه خلاف کو او تعالی با غتش موسیقی او رسول الله صلی پر دلاو او غیور پرو جهنو او غیورو نای قیسد ویلی وا حق کژکی تسل بیتونی دی فقصل بیتونی کی یو گد داهوم دے اعتراض ری دین دا خلی دایا ما اوزنی دی او دعا عاذل فی حق ولا عند باطل ولا شك ان الله راقم امضي ومعلي في الدنيا ويوم التجادين كما قد ارى في اليوم والامس يده كما قد ارى في اليوم والامس يده ووالده رؤياهم غير افري افق اشيرني كي دهم بيري جوابي يوزي استاذك الرحمن والذي سیمال لیتامی عصمت لیر دی ایتیمانانا حکازت دیدا سیمال سمال سمال او دا کوندو بی دستو دنانو عصمت دیدا داشیر دید. دی اروس داشیر کدی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحب و تمثیل کی ذکر کردے او پورت تفصیل دے شاریحینو ناقل کردے خوئی اکتدی واقعی امدغہ شانتی دا معمزه تا کوټه تعلق دې إلیماجا مصلا نن فکرې او دغه شانتي اشعار یو اعرابی رسول الله صلی الله علیه وسلم خزراره خدای روسته اوکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حتې نا کا ولا زرا ایت مالبانها وشق قد شغله امه سبيان التكلي وألقي بكفيه صبيو ستقانتا من رجوع زرفا ما يمر وما يحلى ولا شاء مما يأكله الناس عندنا سوى الحنزرة العائي والأحلى بالعصال وليسالنا إلا إلى كافرارنا وينافرنا الناس إلا, إلا, إلا پداره واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے دعا کرے اللہ مسکرا ہائے رضی اللہ تعالی وہ ماں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات را موتی ام اگر شانتی محسوس لکتن چا بوتائی بی وی وہ بھی استغفار مان رہی میرا بحث ہے کی اور بدی کی توصُل خو ثابت ره تو وصول چیرې موحدین ته توسل لري مشرکین ته توسل لري استیفاهم د تسمه دا موحدین استیفاهم یو مشرکین استیفاهم توصُل چې له زاده وصلایې څلون دي کتاب الله کې راغلي او توغیله نسيده يتقون للوسيله سورتي سایکري دي باب نظر ابي زمنا وصلایي سره معني تقرب دي ومفردات دي ماي مرارې کې پنځه او په داسې صفحه کې دا رقم روح المعاني ابن ورته وی دا معنا کړی رته و سول چې تقارب طويل سیات ریسان یسلو ونی صفقه دی اقسام دي یای ذو شریات یا رب العالمین یا رحمان یا رحیم ذال لا پتو پیتی با د صلحاو دعا د حی لفظ رب یا رب جبریل یا رب ملکیل یا رب ملکیل یا رب درود صلاح سلام پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماندی شریف سلیدی دا د حق د مېتنه يا د غائب د عشره يا راڅکي اول جیل دو سو وا ولا سمه صفحه دا مرتضاه توسل ابن تیمیه په کتاب اختزای سرات مستقیم کی فیرات کرده تلو سواه وما سبحان امام گرخی امام ابو حنیفاتا پسند خبر رسولی دار لا ینبغی لی احدی نیقول بی حق اپسان شامی کی پینزم جیل دو سواه تلو سواه تلو سبحان علمگیری يوصلون لصمه صبحان يغاسكا والجل بصور ينزد الشبخة سيانات في خط تفسيص لكي قدل له يلاو العنين صلو صدقن صمه صبحان خم فصل روح المانين سالم الملكي في طاوية رشدية يوقن فنصمه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا شرکی داوی دے اللہم انہا کنانا تواصل علیکہ بن نبی کا صل اللہ علیہ وسلم فتس کنانا انہا تواصل علیکہ بی عمی نبینا فتس کنان البسائر کے داگی مولا <متحدث> ہم دادر ایدہ جمکریم ولی ردین تقریب ملے تام ولی را اسمی وشیدن دا بحرمه الثعنا بالبركه فان داخل اسمي وسجرا لقد نتج كم عين وشركه ذا موجودون فان تعبين من كم شخه وشركهنا عديدي كم موجود هو شركه ذو كما رضي الله تعالى عنه عقلي مختلف موجودو كاسمي بس الى قد شبي له في حق النبي اش زمانه دغه خونه دی انما ته ځکهونه به ځا په بالکل وشه دا قاې فضا مقصد نه دي چې ځواه فا پغدي موجود نه دی بلکې داې فضا مقصد داې چې ځواه فا پغدي کې موجود دي دغه خونه دی چې علامه امام زغمابیو چې د دې په شان نبی حرمت امام په برکت امام بیا بي. ما چې دا و پلانو اګهم د سينو چې هغه ته کې څه وشلی په څرګندوي حباز سی اللهم لم يذل عن الا بذنب ولم يخطئ الا بتوبه فقد توجه القوم يه كن اندي خلکو ز متوجه کړي ما اليك لمكان من نبي کا قد توجه القوم اليك لمكان من نبي کا و ها دې دی نه یې کای په زنو منوه سینا دې توبه فصخ نل غیثه اما کې رسول الله اسلام و چې کلو تیر کړه دې حدیث اما ذریروه صاحب په حدیث او سند کلام یا په سند کې ابو جعفر ده ضعيف دی اقتضای سرائط مستقیم دریسواد نوکنجا سمع صرفا کیو پی رد دے بلاغ الموگن کی اسر ویورو سمع صرفا زیان پنی سان کی اسر ویورو سمع صرفا یلاو لین ان کی تالور سواؤ شپگنوی خبیم رسول اللہ صلاح مالتا موجودو آئی بیان وشیدنو آئی بیان وشیدنو آئی حدیث جان چراغرے پجاہ دبتان کی روح المانیو گو رئی کاروسو اپنی سما سطحان سیانت انسان بریسا و اپن سما سطحان بیبالتا ہوئی ویلیت تاسو بگویشی داتا وستوی زوستوی مانو ا چې دا داګي ملاب ساي روغره واه م دا دا دا سيرا نقفل داتا وښلينا خلک لري هغې مناظرین سازو خوخریان مګری ټول مو یو دي که چې په چاچاغانستان ها ها ښه ا دا غزار و ازدار کسانشم کونے دونو تنیم از گراغوی تبوکی الگراد اصطاع شغائی بی ناغت و قوسوکوی رچاچا سخیصو را امہ دیس شفاہ مسال دا خدو وسلی مسال دا پر ضم شہیل آیا میسل کرا جی مقابلی بی اکثر ادنا حوالہ چوي شي د شفاعت انده شاطي اسان ديو په رحمت کې شفاعت دي او په دنه کې شفاعت دي دونهي شفاعت وکسم دي يو شفاعت دي نو انده مؤمنانه دی یو در مشرکینا مقتدی را شفاعت دیر قرآنی کریم دیتا تاروز کردی دیو کرا مطلقینا پیر شفاعت کردی دا شفاعت کردی دا شفاعت کردی دا شفاعت با دوا سوا صلور پاندو سوا نام کی یو پاندو سوا صلور نبی اوه روم که دیلہ سمایت تی ما همین شریم اجتنام مين چېږي زبر ما يدي حامي من کېات له سمايات ته علي صلاتو الجماعات په شواط باندې قيلي قيل دي ليكنه آیت سورو تو هي يوذا چې شريم په فلمه او صدي او دهم دخل حساب کتاب نه مت دریم دا کید مشرو ده وی ته او مشرو له مؤمنين بین زم چیز نه کریم آیاتونه تتبو جوړه لا پاتا بهولې به پدیشي موخه کې مشرک یوګداو کېو استشفاء د کافر پیغمبر اسلام خدای غره بو سویان دا درفاس صبر په دوه او کړه دعا مسبنجا بشلو په دې کې الهار کریمت الله رضی لمونین عزت په دې کې د مشرکین ذلت ته های چې استشفاء د غریبی نه م هندو دی بل کا دی او را شو مسلمان ته وي ما د پر وواه ځې خلک کوی نه واړي دا د س لا د خصو ې نور وختلی شوه حالات ته قتل واړ د حالات پی دا چېږي دشي فره تو دا بش پاتنه کې خو چې دې نه خبره پکې ماده نظرو هټیګ دا کوې دې نه خبره پکې ماده نظر نه ونو دی ګټه غل شي باب ته دې د احادیث په لید تر قاعده تحویل <سؤال> مضمون ته په حضرت نشتره وره تحویل <سؤال> او د دې ځای کې تمې کړ باب دا هنده باب ته په لید او په ما کې دا ان نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم نه حل <سؤال> نه حول دعوه په او په جمعه دا مسلې لري شوې البتابه دې کې د مانځه مصدره راځي רבי عبد الله میزي یو څلګ استوارا غوږېږي د عبد الله صاحب دا ځان لیکره دا عبد الله میزي دې نه په خپل شیم دې ناتا بلای میزي دې نه په خپل شیم دې داخه خلکو باندې خبره را کوي چې یقول صاحب لذان ولكنه وهم فيه يا ولكنه وهم فيه دا عبدالله ابن زهد ابن عاش بن مدني دي علان ساعت مازنين عن ساعت اغا عبدالله ابن زهد عبد ربهن صاحب لعظان خرجاين المصلاة فاصت صعف صعب رقب لعو خرجاين المصلاة وقلب الرلاه وصلا ركعتيني ملا وصلاك وطر ايض خريب دا مساله د صلاه چلا بیساسه کی دعا خو خوش ته دې رضا کوم و چې دې هم مشره د شفاعت مساله هم مشره هم مساله د صلاه چیرې مصنی په رحمت باندې رحمت دې مساله د باندې مستقر مستقر بابونه وځه په اندازه سمبال آو عبداللہ میں زہر رسول اللہ علیہ وسلم حضر رسول اللہ علیہ وسلم دے دکھے سوال درکھاتے ہیں دعالاو یہاں ویل قرآت ہمراہ ہے اور قسیم آ وایم او دې په هغه کې د دې د دې د دې د دې د دې د دې او <سؤال> حي طر ګطره طرقت او سييا د م تو خوړی ماې مع هکو چاته نه یادغه د توک چې مامان تو و تتحویلبل دا <سؤال> او ک اور پسې و ها او دا ماذنی دی غقبل <سؤال> کې دی غمعروف خدعاکر دی پیشصا کې هغه یم یزید خازا خو به وګوري کومه مشکل نه ده لقمه توجه شو وصوص د ثرات په مسلمان متعدد بابونه په دې کې وځکل یو چنګ خبرې په دې کې د خیره شقابل غوډی دعا فضائل ته صدا قائم من واسع د السلام دې با درکاتین او شخ اذان قامت کې نشته کېږي کیف ته درکاتین او جہل درتاید پاتایي په دې باندې متعدد باندې کیف دې نه نقل له فاتحه به وي ذنب سر ربو صفای سوره اقصوره عدالت سوره غاشیه دا سورته دا په وی ایمام شفیع دا شی مون دکې لکه اختر تغیرات ته زوایدو په ټیوې بخاری کې تغیرات ته زوایدنه د بیا با ساده یو رې تکل دی دا رکو چې نه کړ کړم دې پتي دا نه معلومي چی در سره دفتر دمانوګو ته کې صلاة استفاده تنظیمات زوایو پښته سُنّة الاستسقاء سُنّة صلاة خو قلد دې دا پښته دې اول آپ اسانی کې پنځه دس پنځه پنځه او پنځه دا احناف په بنسماندي سر تکبيرات ته تاسو تکبيرات انتقال لکبيرات زیدنشتي ماي مای ملک او د عیسی خان سعودي احمد هغه زېدتوک یې له نه پیدا دا و دې زهري وي احتیاج د تکدیرات زېدا وي پني دوه اخصنا نقل وي بهر ا څونکا کم حدیث ابن اماس نچو نقل دے حاکیم دارے ختنی بیقی نقل کر دے سنت لشخصہ استثخاء سنت صلات الرحیرین معذر روید ابن حبان وی دا پسنا دا محمد بن عبدالعجیز تے او د لغیز امن چې څومره دی د زرافه کراوې مینه محمد عبد الله عمران په زرافه کې بل ترڅ سहीर به چنکی تغیرات دخديت مسالدا صلاتي فصا کې خودبشتي یا نو یو حجي خواږه دي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه ویل دا منبر ته خودو خدای یې را ویل جد بدياركم الاستخال من تر عن اباني زمانيه وَقَدْ عَمَرَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَن تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ مَنَّ اللَّهِ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ بِيَا الْحَمْدِ لِلَّهِ رِبُّ الْعَالِمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دعاء اقلوا بارانشت درشت دعاء خدبات رویتون کی قبل صلاة رجیخ وموسنا در احمد بادا صلات د مؤمنو کو په دین یې هم ليله تر یو قیته مون مخه وکړي شي خدای رو ساو ویریش کم وقته کې خله اکثر وای چې دا 16 د قررات د مامي شاکي چې امنه وقول لا نه کړی چې توقیت نشته دي چې مونږ په کې کیو اغه دا د مقصد شلو داغه او سلام سره داغه د شفاعت سره شلو داغه په کې د تعهید رضا سره <تصال> باب ذکر خوب نکر... متراګم لو دې ذکر نک ولې ذکر نک د دیو جن ذکر نک چې مخ حدیث په انتقام کې ذکر دی نو چې مخ حدیث په انتقام کې ذکر دی این این وی بیدی کرتاو دیستا شو کمده کار کاشی دینن لا دنا الى بار الله و قد انزلنا باللغه علينا الله على دا کچې حدیث کې مسائل دي او په کم حدیث کې چې مسائل دي مو شنيب دا غنه ډيره خپه ده خو بابا نه پوه وکړي د имаم مقاله م په محبت د دا که څم مقاله ان کتاب خو دین یو کسمطالبه کړی دا د ټولو کوم ځای مقام ګرځېدلې هی مارمد پردو آیه دکراده دعا په اړه درې دعا دې دعا دې شې اسکا په خطبه کې داخله شوې ده توحید لري دا مهمه ده شوې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید لري صحابو رسول الله صص پتو شي شارو عفقاتو د دوه دعا د اتابجا د ذکر شلو د امام دوه خای مقام د ټول قم د دعاشه مصلاته و سل ذاته دیتسو دا رجل معلوم نه دی څوک و دا قام میمر ده ده شیده سلیه سوک دی. سوک چه ابو سوکیان دینا دا غلط ویده ابو سوکیان واقصی خودم اکیده. او داخل تداخل را غره ابو سوکیان کل رسول اللہ اسلام تاواستو فرقه دی رسول اللہ. حلکت انبالم رجی حلکت انمواشیهم رجی. حَلَقَ الْمَالُ وَجَعْدَ رِيَادَ هُمْ بَيَدِينَ حَلَقَ الْنَاسِ این قطع صغول للار انتتا تقت تاب هم رغلی رئے ان قطع هم رغلی رئے وَلَيْتَارِيكَ مُجُدِ شُوِدِي لَنَقْ بَحَرَكَتِنِ دِي پَلَارْ بَانِسَوَلِينِ نِمِ شُوڑَي نو بازار میږي پرشت دي چې 25 سوکروري نو امنا ختم شولی وني چې دې نام رسول الله اسلام صلی الله علیه وسلم چارګلو صلاهت شتکه را فرين تعبيد شم رحمت دې باندې مستقل باب ذکر دي باب رحمت امام زیدو فی الاستسقاء شته دوستانو شته به به خیره سره مانته پوس نہ کوي کنه پرویږه می تاسو کوو امام رحمت الیدین حسابد شلو مقتدیان رحمت الیدین خو دوانو را جی فو مقدین لاسو چاد که همون جنجش تری دعا را اللهم از پنا تقرار شو دعا سی الفاظ لا دس فلا والله هم را لا والله هم را صحابم ریس داو خذا هم ریس داو خذا ټوکرا ولا شي کمال انت انفي انت فات اشاره دا شي له غړنم دي د سینوګن پاسو بریتوا بیت نو دا نو پورس ډالټو دا دا ته راښوا اسمان مه ترورسه لږه خره شولہ باراني وکړو یو هفته یو هفته روسه بیا غسلې راوي او دا قال فادي جهلکتي اموال برکه تصبوغ فد ال نيم سكا قال فرا رسول الله اسلام به لا سوچات دعا مرسياب زراب باندې برکته خاص جاړي غټي اوديا کاندي و جبل منبسط على الارض جرا فيكن اوونه خدا خار واره اوونه جاړي بوته چا تمغوایو خو زغته با بني دا حديث دی ټکي دي ګر کوي دی خالد د خپل فندق ته وصلې وای نحن <محو> دار القضاء و زيو پاکبا پر صدقی دلی ما هم دي چې جدا غزی شوی عمر رضی اللہ و قرد پدا غزی کی ختم شروع و عوو سیعتم کلی عمر رضی اللہ و قرد پدا غزی کی کلی چین تی قاد کی دار حتان ما تر قحتا معلوم مجدوان جي او که یې همایې راوړل هم وای همره تاسو به ما زموږه په اړه وایئ او یو ما حضرت محمد د دې دی خرام نو مر راته ځای او مخې قرا حديث سره چې درزله دعا خړو دا مر فقال يا او رسول الله صلی الله علیه و آله دعا انګو قرآن مرتين لفرای قرآن غی داږي یو دا حدیث موسم کی داږي جواب دا مرتين یی کی نه ډیرونه او یا مرتين دات نه توه روایت من په نوکته په فريتاسو دا بابا محمد او دا چې دا و و خاراب د دې هغه پات راکي دښني تا دا غرس شي ته جوړ کونه وایا کم دي ته ورته شي نه دوستا ها څوم با دي یو استه مې را تک نه ښا وایا مانع الطریق بشق بشق بشق خوانه بدا دوستان کی نو بر مشق خوانه کری دلته تلفظ بشق خمس ده لا صف خمس ده پساس لا صف خاطر تو یو شورای دتی خل پر کی مشق لفظ هم ده مشق خاطر نشق بس از باس. ده جایتیم نواشتی بو خریز او خریزی. اه اه اه اه اه اه انا بخاصان آزمان. ختم مشر خیلیت صبحانه اپکرسی باندې خو یې خام فوټو فوټو یو بل